Ti bayonatik Jean-Claude Iriart guregomitat austaritzetik Tomas Dager, Bruno Carreren zerrendakoa bainan baigori alderat Joanez Asiko gira jamatik Lamber hausapesak ez du irugarren kargu alderik eginen baigori eta lehen itzulitik irabazi baitu aintzina baigori zerrendak Jean-Michel Koskaratek eramaiten zuena eta gurekin Jean-Michel Koskarate egunon zuri Jean-Michel? Egunon... Beraz, lehenik, uh, sergatik, baigurrik, hausapez alaketa auto egin du. ez dakit, izuitzen zat, eta kampanya ere herrenan dugu da, maintzina eta uh, biziki unta ere herrenan dugu, konten ginen zen barba, zen tabon, uh, duda, bezala ukandu berant, berantarte, binan azkenien garaipen ere herren da, eta ustez, kampanya, kampanya ere herrenan dugu, no? Etxez, etxe ibili iziste, zure ustuko, zertan duzue ez desberdintasuna edo diferentzia ardietxi, edo zertan ziren a, a, ez kontentasteko baigo gierrak entzineko ausapesaren buruz? Berrazu, bo, unbistanda mintzatu giran, denek nahizuten gurekin mintzatu, galde indarkute... Nola pastu gintin seia urtea, itzineko sei urtea hauek eta gero boan, emeki emeki oartu gira, itzera denak uh, gure hausapezan eta politika ados, eta itzentzat nahi zutera aldatziak buskat, behaz guai uh, uh, guri da maitea erakustea, berzen bersegizat nahi du funtzionatu eta uh, ortako presgira, Reseski, haipatzen eh, alda, eh, gara haipen hori, eh, irugarren eh, agintaldirik eh, agindal, ez du eginen beraziamatik lan beha, koraitarazten eh, dugu gaurengo hausapesak, dorein ahteko hausapesak, sorpresas hartu duzuen behi bat izan da? Sorpresa, baxo somaitzun dako zehore, guretako, bon, eza investe, gurek babeti esperientzaba genin. E, Bistan da, egon gira bulta behaz, eta bon, tinket baitzen afera, inan azkenian eta usta gara edera dena. Bez, sen ditzen zila preztoa, iauza pezizeiteko, Jean-Michel Gorskoskarat. Beherazu bahaket ekipa gombat bautala ingurian eta usteot eta hori plaza egiten Bultia ontan egida lanien elgarrikin eta hori izentzat denak, denak prezegiela. So, soin izanen dira lehenbiziko egin beharrak entzatuko zistenak gauzatzen? Bon, e, gori kure proiektu hori denak martxantzareko tugu, e, bilkura tenenu askifite, azteuntan ipatea dugu elgar, elgar biltzea, eta gero bon, e, aizatzenginin karrika hori berginila berpiztu, gero e, ergil kargoan aiko gira egidein eta e, proiektu bat eta eskaintzeko, eta usteot bon, badela gauza frango iteko. Rezeski, ze azki apertsalek zerrekareko dute baigo giri eta egi elkarguaren bitarte, zede bai, be oroko gane egi elkarguari? Bon, Idu ikidura, e, bon, idutzen zau eta bon, behar dela, hain izgauza bat edela ikeko, e, ba, zera e, hemen eta hageman guti bada beste egoaldeko eskola e, egi horieken eta hori bedain eta ekin batean hainen dugu. Berzegisane, bon, uh, anitz uh, elkarte eta, bon, usta uh, utzeta, bon, den, denekin, denen ahtian ainen du gazer baita, abertzalekin eta berztekin. Reseski, elkarte ekin mintzatzeko aukera izan duzia, atzo uh, be maitzen ondutik, eh, naskit zizte segidan etxat sartu, izan dituzi, komentario batzu, ez zirenak, berba abertzale gisa aurkazten, bainan zuekin mintzatzera direnak? etsatu etso hon garaipen nuri batso gosatu zenek derekin hon uh, uh, uh, konteginen mistena hon ez utzut utzitasun gilego ataremenan badago bakioia mendiko it Lanfrango da laiteko hastakin susen certaigasiko dira baina daki utza naikiria badugula ta hasiko eh, direla in alaitea Jean Michel Coste Karatesh Kertuko Saitogu gure galdera hier de Chirik. Eta xantzaono zure zuri eta zure taldeari. Mireskeak zure. Eta segituko dugu, gure itzulia sortziontaik uh, goiti, ustaritzen, ustaritze uh, baiek, abertzaleek uh, lehen postuan bururatu dute, Bruno Carrer da zerrenda burua, eta bere zerrenda kide bat gurekin izanen da, Tomas Dager, bainan, uh, Tomas Dager baino lehen, Jean-Claude Irriart, baina bimilata amalau eskertiar uh, zerrendakoa gure gumita ere, eta biherren itzulian, uh, edo biherren itzulian, Itzulian izaiteko parada hasteko badu baiona 2 mila zerrendak hainitz galdera ere egiteko bi hautagai beti horiek bai eta ez da bai dak ez dira berparametroetan pausatuko ustaritze baiak eraz argiki egertarazi baitu ez dutera ali, aliantzarik eginen bigarren itzulirako bakarik joanen dira be gaur reungo algata lez batz jaunaren lixta domingoz eta zehen jaren lixta bai ala baigurin ginen duela guti eta joanen gira huai Bayona Kalderat, entzun dugu lehen aterazela eh, etxeto-socialista, eta gero jean greneten ordezko eh, etxegarai bigarren, irugaren duruti UNPK eh, burua, eta laugarren, Jean-Claude Iriartek daraman bayona bimilata amalaua zerrenda, eun nahindako amarkakotx irua eginez, egan haidu biherren itzulian egoitenal sistela, eta gurikintzila Jean-Claude Iriartek Bai, uno no bon, beruan beroko jakodokitzia bildu dugu bar da, gaua pasatu da, beraz, uh, jakodokitze bera pentsatzeko da. Jakodokitze bera bai gine no da iketera de dela la, de, de, de la ba, urte bat hein, eh? esginuena uh, gure helburua bakarra sin uh, zinez gure boza entzunarastea, plaseratzea ina lagura, eh? Uh, proiektu ...proiektu baten montatzea eta hori... ...hotez lehen haintzimien aurkestia... ...hide da hor... Uh, uh, ...bon, lehen zondeo batek... Uh, ...eman zaukun... Uh, e, ...zarri gintuen eta postura batean... ...hor euneko behatzilekin... ...hor uh, emaitza hori... Uh, ...naiz eta zondeo batzena... Uh, ...gain ditu haizan da lehen utziuriana eta gero hortik landnda bizten dena behar izan dugu gure postura gure postura finkat du bigargine buruz, mana de bate hori haseintzino gure gure arteana bon zinez hartu dugu ere denbora ala, bizitzen ginuen mementoaz ere gozatzekozenzen eh, izan dira milata seihun uh, bost pasa baiionan eh, konfientzio egin darktena uh, gure programari buruz eta Eta hori ez zenbater haintzinitek egina, eta orta bizten dena, biziki konten ginean. Biltzarna guxia egin duzue barda, beraz, biaginitzu urirako zer egin egin duzue? Bai, orduan, gure... Gure... Ba, gure nituen laupunduna guxiguk, eh? Kampainan... kampainan uh, gain di hor plazaratu duguna, eh? Gure ezkerreko postura. Um, bai, ona hirina bezala eskoregi mailan... Uh, Uh, Erreko etxeko akzioa zinez, a, transizio energitiko horretan a, zinkatzia. Eta laugarren baginuen, laugarren pundo bat, demokrazia parte hartzailea. Beste, hainitzek ere uh, plazaratu dutena hor kampanio horretan. Eta uh, hori dugu bizi araziatzo eran ezake. Hein, zenta guretzat demokrazia parte hartzailea. Etzen bakarrik, uh, ala, hain txinean ezartzen ginoen intenzionai bat, edo edo beste entzat proposatzen ginuen perspektiba bat, bana, nahi izan dugu ere zinez gure hartien bizitu, eta antolatuaginen modu berriz batean, eh, bai honan bibinat amalau da elkarte bat, bat badira egun eta ugoi uh, bazkide elkarte horretan, uh, bazkide horien nomria gain ditu, efen, obetuz joan da, kampañan haintzenatzen ginerarik, eh, eta hor atzobak ginoen uh, irurugoi eta amarr, uh, parte hartzaile biltzartak usio horretan, eta horietan, han iziende, ale, kampainan parte hartu zutenak, kanfet, eta, ala, bildu gira, baginituen, hiru posibilitate, batzen akordio baten egitea ete bestia zen akordio bat egitea etxetorekin, eta hirugarrena zen, mantenitzia, ordean, izan dira defensa, hiru postura horiak izan dituzte defensa zailiak gure hartian, Ordian argumentuak ere, ala, uh, elkartzo ditugu, eta gero giro fangol aso batian, gero bos bat egin dugu, eta hor, uh, aski uh, bos gienek ordean uh, parte hartu dute, edo uh, engaiatu dira hor mantenitzaren alde, eta hori izan da beraz, uh, guai, uh, egunetik uh, igande arte, alo biziara bizia ziko duen esenario hor, den kampainas segitzen dugu, Eta enentxeatuko gira ono zazpigunez gure boza plazaratzea eta halaz orduan uh, lehen itzorien ik, ikukan dugun emaitza hori ono ono gaindittze. Ez zute zen alitza bat onakuz, ez duzue hoi onartu bakargi joen sistema Aliantza bat onartuz ez zute zen para da behargoa da eta aberzaale gehiago zaiteko erriko kontseiluan. Odoan elementuak ne, ne, nekelita que uh, minuta batez ola la burbitia batzuta beste argumentuak pentsatzen dut ordenek uh, argumentu rusia core Margarita uh, Xilela eh, zenta senta uh, proiektu bat partekatzen ginuen eta ala ere hor uh, taktiko kier an eta hein eh, va siran a bixudez berdina ari bulus normal normal zen bezera espainua antzinitik ez argi egin eginuen bigegin itzorian hodianra. Bon, Bakotstsarere bere, bere, bere funtsu politikoarekin, bere historiarekin, bere lehentasunekin, be bere agertu du bere postura eta oroa gori hori da ateratu dena hodian eta hori da hoai hementiikat uh, zinez uh, uh, bizireziko duguna azken egon arte. Sex nu zen butsak beraz fondndenegosen bozak sekaion ent zizte ago bat du hil koula bat goizuntana fondo goseko xehenda Hala, ez dakit, mintzatzen giremementoan ez dakit eiek ere bon, biltzoko aksiren atzo, dornon ez dakit zer ze erabaki duten, zerbait erabaki barima dute. Hora, askifite jakinen dugu eta guk hasteko ikertzeko ditugun posibilitatetan, izanen da esenario bat, nun ere bizten dena biltzen girena, eh, fronde gozeko zerrendakidekin, eta hori, ala, goizontana ikusiko dugu. Jean-Claude Giert, beraz horretarazten uh, dugu, eh? beraz uh, uneko amara pasaduzuela, bayonan auteskundetan bimilat amala uolistako burua zirela, eskertuko tuko zaitugu goizuntan gurekin izanik? Mineska erra? Mineska erra zuri. Berdin, eta segitzen dugu Aute eskunde giroetan, oartu zisten bezala, eta me beste pundu bat sorpresa sortu duena, uh, ustaritz ere ustaritze bai, lista bertzalea, lehen atera baita, boska hauietan, bosen euneko hogeita mazazpi, ekakotx, larugeita malauarekin, bigarren Jean-Claude Senjan, etiketari gabe, benanezkuin posizionatzen dena, eta gaurko hauza pezaden lez batzen zerrenda, liz kolpea hartzen du, bosen euneko hogeia bilduz, eta logerren es Zerrenda. Zerrendako kide den Thomas Dager gurekin dugu. Brinukagher delarik burua. Egunon tzuri, Tomas Dager? Egunon. Eta egunon, mikroetzen biztia. Ah, inga, bai. Eta segitzen dugu, beraz, horrekin, ustaritze bai Zerrendak erabakidu ez duela alientzarek eginean, hori Mikel Goyenetxek errandigu atzo zuzenean, zergatik autori eginda. Bo, lehinik uh, diakin behar da, hm um, gu, gure taldea auzaritze bai uh, sortu da linik uh, eria bisina da taldearekin eta um, hasta penitik erabakiginuen aurten hm um, zerrenda ideki bat idekia hm um, sortzea Gero gure proiektuan baginituen e, bost pundu izi gari garantxasua guretako eta denek adostu ginen e, bost e, e, parte horiekin Lehenik e, nahi ginen e, irintza e, aro zakantetua ukaita, maxu, kontrolatua. Gero e, LGBaren kontra ginen, denak. Gero nahi ginen e, noski euskal laborantza ganbara. Eta Prean Urbilketa eta gero Euskal instituzio berezi bat, eta, eta puntu hoiekin uh, zinez uh, elkartu gira eta um, uh, eman, eman dugu programa, pro, gure programa sortu da uh, uh, ideio nagusi hoiekin. Horrek egin nahi du beste listek ez zirela ados pundu oiekin, horrek atik ez zirela bat, ekin be, Batzuek uh, gure, gure pentsatzen dugu uh, idei batzuekin ez zirela ados, eta, eta zinez hor uh, ikusten dugularik uh, zemat pundu egiten dugun uh, gure tago uh, uh, nahi proiektu hori segitzea bakarrik, eta konfientxentzia badugu uh, gure uh, usaitzeko uh, abertzaleekin, eta pentsatzen Patiua egiten dugu, denak elgarikin uh, be, uh, nora echan uh, uh, udaletxar bukaita, uh, uh, hartzea. Sorpresa da suentzat atzuko emaitza? Sorpresa presa um, ez dut pentsatzen zen, eta etxez-etxez uh, joan gira, hainitz uh, bizitzare ikusi ditugu, eta zinez uh, ahemanak uh, onak ziren. Eta oartzen ginen uh, bat uh, prestatzen ari zela ustaritzen. Beraz, sok uh, bai, historikoa, historikoa da, hain uh, pundu egitea ustaritzen, bainan uh, ez lana izan da, uh, ogeita urteko lan bat dela da ustaritzen, eta... Eta bon, zinez gu uh, arro gira, baina badakigu ez dela horreinik irabazi. Ez izte beheldur, uh, be Sein Jean eta Lez Batzak batzaien bosak eta zuei gaina ahitza asken finalen batzen balira zirabaziko bai dut? Bakizu, uh, Lez Batz uh, baditu uh, bi etsai da Sein Jean eta be, dira bertzaleak. Gero, uh, nik ez dut ikusten uh, nola uh, biak uh, elgarikin emaiten aldiren. De, gure tako hori uh, ez da posible. Uh, ez du zentzurik ukan, uste dut uh, gainagusia zeren uh, uh, janrenzat eda usta hitzelo bonzanz, sentsu sen hona, beraz hori uh, erabiltzen manin badu, uh, sentsu da uh, ez duaita lesbatzekin. Bon, gero hori da lehen gauza. Uh, gero gu bakizu duela sejukte egin ginoen joan ginen uh, eskerrikoekin, eta oartu ginen e, bepunduak norazeran e, boskak zituzu e, gienetan irabaztenko Beraz, e, ez gure tako e, denek ados ginen e, bakarri joiten gira gure proiektua gure e, e, ezagutzen nugu, menperatzen nugu eta, eta segituko dugu lanean hor e, haste umtan joanen gira usta iztar guztiak eta zinez e, e, Bak ari doa hori ziur da. Bilkura publiko bat egine duzu, azte honetan? Um, ez dugu hori era bakiz, eta bakizu, uh, azte artean, jakingo dugu uh, beste zer egine duzena. Zeta hor uh, lez batzek eipatu du uh, egonen zela, bere uh, len adjoentak egin duatzo ere uh, uh, ateratuko zirela, beraz ezakigu. Uh, hori um, eme gu ez bilkurarik uh, egine ez ginggo egunetan, eta beraz ikusi uh, beharko uh, zer basatzen eta uztaritzen eta besteinbat egtan tobas eskertuko zaitugu guuntan gure gurekin hitzaiteagatik. Ba.000 eskerzuei. Utaritze bai zegen izenian ok zien. Eta segitzen dugu boskantuen etarekin oringoan, egoiz bege eman ize bere ezitu adatzen eta asteuntan agazkirari bat gurekin Twitter gen gurekin ez gurekinak jemenetan sartu zen musike batetzenen izan eta guk egin dugu be auto zi duugu gari garaialde, alde zuri hitza zure Bas, telemean asti azteko, boton ratzen, I don't like Mondays. Eh, Mundu, mundo jende asko izaten du astea astera, quando orlako eh, ezin hasiba, te do de vuelta vuelta a manezin bat, eta bueno, ba, ba ni Pikatoria ditzeko edo, eh, ez dut eszan na, nik ez zituennik maite astelenak, eh, nik ez da kata rik azteleekin, baina bueno, kanta asko gustatzen zait eta eta, eta bueno, ezzaba du psikatazteari hasiera emalkorrelako eh, mezu berezi bat edo. He can see no reasons Cause there are no reasons when reason do you need to be sure? Whoa! That feels segundo gutxi batzu Besterik ez goizeko sortziak eta Ougeiak e, izateko, beraz eh, Tokian tokiko informazioa, antxetei ratian Euskal irratiak, antxetei ratiarekin Entaian, laro gita mar puntu Goizean goizetik Egor entzuel eta ongietorria berriz ere anantxeeta di tira goitza fresko eta zerunaiko garbia uteskunde biaramun ontan, kotxe zen arroz sozialistak irabazidio dio leia batxitzen sala berriri lenda biziko itzulian. Oain arteko hendaak auzapezak mil seiirehun bozka, guztien ehuneko geita behatzia eskuratu zuena atzo, Eta Ezenarrokaldi 106 36 erdiarekin 2000 herritarren babesa jaso du. Alere bigarren itzulira begira dena idekiak du aitziber zapira in lankidea herriko etzeko bozkak hondaketan mintzatu zen hautagaiekin atzo arratsaldean. Leia, bien artekoa zela argi zegoen pozik agertu da Ezenarro eta gehiago lortuko zuenaren itzaropenez batik ezala berri orain arteko auzapeza entzun ditzagun biak hurrenez hurren. Be c'est un sentiment de satisfaction, bien sûr, parce qu'il y a toujours un Pozik gau Noski, izan ere estres pikin bat beti egoten delako emaitzen aintzin. Suivi de Don pour victoire, Leenak, gara orain arteko auzapesaren gibletik eta guretzat garaipen argi bat da. Bigarren itzulia biziki zorrotza izanen da une partie qui se joue en demi Eta orain partidaren bigarren zatia eskastu egu. Bai, en daia, mitzell, en daia biltzen gako, izan daiteke bigarren itzulirako. Den quelques minutes. Ez da geskibena pentsatzen un pizka gixo itia eta bon ikusten dut ...escenar con él enseñan de la Pichat... ...ehonetik etabeleratzi enseñan... ...bueno, ori... ...es da causa anima ya... ...ba cari viajen vueltan... ...verla y coxin... ...hola la hausak antolatzen dien eta bueno, e, naskiez behitiarekin enan e, gero e, e, gaurikusiko duguri Gisak behitia haintzineko legegin zaldian batik esalaberrirekin zenak bere taldea osatu eta euneko amabik akotx bost lortu du Anitzaz gehiago espero zuen berak eta ikusteko aizanenda zer deliberatuko duen bigarren itzulirako Mementuz ez du, deus erran Endaia biltzen taldea bertzaleak aldiz euneko amabik akotx amaseia lortu du, ikerrelizalde zerren zerrenda burua. Biziki kont, bizi kontent gira ukandako emaitzaekin, e, kontent gira endaiarrek e, eman diguten konfiantzagatik eta orain, ebe, behar ditugu emaitzaoiek aztertu eta biharko egunean ikusiko dugu zer zerreinen dugun. Bigarren itzulirako gakoa zaretela aipatzen zen, zein dira zuen baldintzak talde bat osatzeko beste norbaitekin? Be, baldintzak e, Kanpainian zehar aipatu ditugunak dira horiek berresti ditugu aldeatetik sustengo zentro ekonomiko eta sozial baten plantan emaitia, eta baita ere ikastolaren hauzian, be ikastola berri bat, lokal berri batzuk ukaitia ikastolak bere garapena ziurtatzeko. Abertzaleak laugarren indarra izan arren bigarren itzulirako gakoa direla aitortu dute, bai kotxe zenarrok lehen itzuliko erabazleak, eta baita bat jitxezara berrik ere orain arteko hau zapezak. Nabar mendu berbaita, gainera aurre gaut eskundekin alderatuta, Abertzaleak izanbirela, bozka puruan, E, ra eginduten bakarrak zireunda lagogeita ha amaurekin aurrekoetan baino ehun bat gehiago bildu bituzte. Bitxikeria gisa auzok aztertuz gero endaian salaberri lizardiko ama eskolan irabazi duen bitartean zen aron nagusitu da gainerako zazpia hauteskunde mailetan emaitza bereziki honak eskuratu bitu sozialistak intzuura ezonko eta bakartie beltzenia aunetan bozken ehuneko berrogitik gora erdi etsi baitu bertan. Gisa betiak ondartza auzoan lortu du bere maitzarik onena ehuneko emmeretziarekin eta abertzalek auzo guztietan maila beetsua manten dute. Atik euneko hama bostetik gora lortu dute hiri erdian eta lizardin. Auzoka, zenbait datu aintzat hartzekoak ere, bigarren itzulira begira, salaberriren hauzorik onenak, endaia biltzen ere onenak izan dira, eta gixak behitearen dako hauzorik onena, ondartzakoa, abertzalen eskasena, izan dela aintzatzen ere. Urruñan aldiz, odildeko gal, bostkatuena izan da, bostken euneko geita malauterdiarekin, bigarren Daniel Pulu, euneko geita seiterdiarekin, irugarren Filip Aramendi eta laugarren Geno Lazal, sozialista. segitu zuen, Bozka kondaketa. Urruñan, oraingo hauzapeza den Odildoko Jalek bereganatu ditu Bozgeien euneko Ogoita Malaukakotx Berrogoita Malauarekin. Eta oso pozik agertu da, orain arteko lana ongi eramatenari direlaren seinale baita emaitza. hala esan digu, Odildoko Jalek. Zerre kontent, pizke zaprov, zaprov kizon satisfe du trabaik que nos habo fea. Shakespeare plus de 30% e kom 35,65 jepuetke treszatiueet. Bigarrena bozkattuena hurrunian Daniel Pulu izan da ehuneko hogeita seiikakots berrogeita bederatzierekin eta hirugarren boz gutxigatik Philip aramendi izan da ehuneko hogeita boskaotsts hirurogeita laarekin. eta abertzaleak oso irakurketa positiboa egiten dute emaitza hauei begira. Dugu sekulan nolako maitzarik egin e, Uruñan, ikusiz e, Uruñan ere e, e, eskuin bozkatzen duela, eta ikusiz ere ze e, desberdin tasun dugun e, pulu jaunaren zerrendarekin, e, baraz gupozik eta biziki motivatuak horiten gira bigarren itzuliko, eta uste dut, e, irabazteko bidean untxak, untxak girela. Gaueko galtzaia ordea, sozialistak izan direla, esan genezake bozen euneko amairukakotx, amairua soiek lortu baitute. Espero zuten, baina Puluren emaitzekin, alere, arritua geratu da, jono lazal. Be, uh, le resultat kol unpo, azko, uh, pasoko jesperi, me, uh, bo, xipa etu ne, le resultat. Xipa etu ne du skortu, mezi pulu. Urruñan auzoka, dekogal, pausun, sokoan, oletan eta horrela sazpia hauteskunde maietatik seitan nagusitu den bitartean, postagelako mainean Filip Aramendi abertzaleak irabazi du bukatzeko biriatu ere aipatu behar dugu, endaian austentzioa euneko berrogi ingurukoa, eta Urruña euneko geita sazpiko izan den bitartean, biriatuaren euneko laurogeita bederatziak bozkatu baitu, Eta Michele Hiriat berretsi bateea uzapezkargoan, bozken ehuneko bergogeita hamabiotst hiruarekinal ere biriatko geroa zerrendako bizzan da ezuget hurbil geratu da hogeita hamaika boskara, baino ez. <totipasen> Beste Gaietan Irungo udalak 2013-2016 urtealdirako gizon emazten arteko berdintasun politiken ardatze nagusiak baldintzatuko bituen hirugarren berdintasun planari buruzko barra igorri berri du. Bertan lehendabiziko aldiz Alardearen Gaia aintzat hartzen dela nabarmendu du udalak, plan aurrerakoi bat izango bailitzen. Aldiz Gipuzkoako Foru Aldundiak, colectivo feministeek eta Euskadiko 20 udaletako berdintasun teknikariek erabateko desadostasuna agertu bete Irungo udalarekiko. Udalak plan honen osaketan, jarraitu duen prozesuagatik eta Alarde Gatazkan, funtsezko eskubideak errespetatuko bituen konponbidea bilatzeari uko egin diolako Gaia, berdintasun planetik kanpo utzi duelako irungo bilgune feministako kidea miren lantz. Zua hori, dena fartxautxaba da azken nantzea e, baina hori, ez da, lardearen gaia, zoi, jai parekideen inguruko puntu guztia bertan, ba, gonditeken jaien inguruko eraso seksisten prebentzio planteamenduaketat dena kendu kendudu indute, eta, bueno, nik eh, batzuzenan batzordeietako batean esan nian bezala Ose, ni beraien diskurtsoa, respetua, tolerantzia eta horrekin jarraitzeko asmoa alimadute baren eri etzai balio eta jende askorierez hogeitan barrean oraindik ere urtero, kale horretan entzultuak eta eta Erasoak eta dauden bitartean ez dago ez tolerantziarik, ez errespeturik, ez normalizaziorik. Badaramateia mezurtzi urte zerbait egiteko premia edo izango luketela eta ausardia pixka ateskatu nien, ez? Ba, honen gainean komponbidea aldeko jarrera bat eukitzeko, baina ba, jarri duten hori ez da, ez da inolazere aurrera pausak emateko e, proposamen bat. Iru parrafoko puntutxo honekin alardaren inguruan, egia da lehenengo aldia dela zeho aipatzen dutena. Hori definizio utxu bat da, bai badakigu, supremaren hori dagoela, Ya, bueno, hori ez hartzen ere, beraien jarrera guztiz bagerian utzi dute, ez? Ba, hori bau besten dutela, eta bueno, ba, hori da beraien jarrera. Kontua da irugarren berdintasun plana honetan, egiten den aipua 2018-ko maiatzean hau zitegi gorenak emandako ebazpen aintzat hartzen duela, eta ebazpen horrek zion ez alarde publikoa ez poribatua, ez direla diskriminatorioa. Gooratu behar adagon, nola ere, plana budal batzak berretxe egin beharko duela Hora indik, eta bukatzeko kirol aipu batzuk, Real Unionek banako berdinketa eta onbat ekarri zuela atzo Kanaria dirletatik, goikoetxeak egin zuen gola, bigarren zatiaren asiera, baina ez zioten gari penari eutxia ere, bigarren seikatuaren etxean, lortutako puntuari esker, geitsiera promozio postual, lau puntura, jarraitzen du, Gipuzako Horezko Regional Maian eskualdeko Bitaldek etxetik anpoiokatu eta e, berdin zuten Ondarribiak usna Bergaran eta Real Union Betaldeak bina Ondarruko aurreraren aurka. Eskubaloian aldiz Labakaladera Ondarribiak bere bigarren postua zendotu aste azteburontan etxean hogeita iru amasazpi erandi hori idabazita eta errugian, federal batean endaiak hogei galdu du labogen etxean, jaitxera postuetan diren bien arteko leia izanki endaiarren denboraldiaren argazki bat izanda e, porrote berri hau. Goizeko sortziak eta hogeita behatzi ditugu beraz, goizberrrirekin uste zauzteegugidan.ak je egi publikak hauteskunde garaiogetan azken aldietan. Egunon eta behitz ere ongietu giko izbehi mankizunera. Torain batzen baga itu zeiak izue laesterra hartuko dugula eta mauleko ere bai auteskunde solas ahitzeko emaitzak bereziak zermaitira han ere bai mugimendu izan da hori dena laesterra itatuko dugu. Eta Josuru Izaizpuru erredaktore buruarekin ere lutura eginen.